В «Червоній армії» було п'ять маршалів Радянського Союзу, а у 1939-му їх стало тільки двоє – це Ворошиловий будьонний, кінотники – легхі рубаки, а танковий стратег Тухачевський, а стратег і тактик Єгоров, а маршал Блюхер – Командуючи особливою червонопрапорною далекосхідною армією, що сама виграла влітку 1929 року війну з білокитайцями, щезли, і їх не стало. А куди поділись командарми Якір, Дубовий, Комкор, Берзінь? Все це була робота німецької контррозвідки яка використала рішення їхніх партійних з'їздів про незатихаючу класову боротьбу, використала підозріливість Сталіна, окремих членів Політбюро і заздрість наркомів до талановитих воєначальників та інші шанси цієї невидимої війни проти Червоної армії. Ось яка сила фальшивок, доносів, невидатних полководців, Загалі на людей з головою, талановитих інженерів, вчених винахідників. Люди це ті ж вовки, у людей той же природний добір. Перемагає спритніший, що вміє пристосуватись до нових умов різких перепадів. Сахарові, чувши, що сказав, можливо, не зовсім те, одразу поправив себе. Але ніколи не слід забувати про свою велику ідею, нашу матінку Росію без комуністів. Така діалектика. Вугілля хоч і не опече, так забруднить не всі сто процентів, а інші сто вже додадуться в іншому місці, в Сибіру, на копальнях, в тюрмі. Вугілля хоч і не опече, так забрудниць. Підполковник Сахаров перевірив в особистій практиці, що в 1937 році цю формулу, про яку так наголошував у лекціях на семінарі. Не всім, не кожному він міг повідати про свою практику. А ось Мамонько Кротову розповів після занять у ресторанчику Вента поблизу мальовничого водоспаду. Не полишаючи думок про свою будучину, маменько Кротов був готовий подарувати своєму новому шефу навіть золоті сережки із смарагдовими камінчиками, добуті в бою з парашутисткою. Та передумав і замінив сережки п'ятьма золотими монетами царської чеканки. Треба задобрити цього Валентина Полікарповича Сахарова. Не завжди ж Кротову бігати вівчаркою за десантом, якому радист давній знайомий запасного стрілецького полку і виходить в ефір з позивним «Гелка». Забереш його коли-небудь сахаро в редакцію газети чи на широкомовну радіостанцію з гучною назвою «Свободна Росія» або якась там інша буде «Свобода». От такого дарунка... Очі у Сахарова розширились, і стріляний жук у житті, і бувалий в бувальцях, пропагандист поділився зі своїм молодим колегою дечим із власного досвіду. А практика у Валентина Полікарповича була. Якось 1937 року він написав у райвідділ НКВС на кількох відданих своїй роботі працівників – Мовляв, у їхніх анкетах є неточності і незрозумілості. Один громадянин приховав, що походженням він спопів. Виявило, що він не був сином навіть ідяка, а тільки сином садівника. Тоді Сахаров написав, що батько-садівник обслуговував ворога-пролетаріату поміщика. В його судибі вирощував троянди, бузок, і ще якісь там квіти для класу експлуататорів. Отже, вони – наймити буржуазії, вороги народу. Якщо батька і сина не пошлють туди, куди Макар не ганяв телят, то однаково вони побудуть у шкурі ворогів народу. Та то була лише ранкова фіззарядка, розминка.